ë sandruar asalamu alaikum. Po fillojm këtu një tjetër emision të emisionit Duke kërkuar përgjigjen. Me ne sonde në studio është hoxha i nderuar Alauddin Abazit, i cili i dëshiron mesazhet. Hoxha asalamu alaikum, dhe më dëshironi. Aleikum salam, mësuesi. Po fillojm këtu me pyetjen e parë e cila vjen nga një shikues e cila thotë jam një thëmër, po i kam disa para ndjenja, 2 deri 3 ditë para se të ndodë diçka, si për mirë ashtu edhe për keq. Desha ta di pse më ndodh kjo. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi robbil alamin, o salatu, o salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbija gjmajnë. Allahum në larsu ala vdrujnë, mi qojmë salavat e salam e pejgamberit të ti, Muhammedi sallallahu alihi wa salam, familjes shokve dhe të gjithë besimtarve që pasojnë rrugën e ti dhe ozohen më sunet në ti diri në ditën e gjykimit. Kjo për tje, qështja e parandjenja, që njeri ju do t'i ndodh diqka edhe me voni ndodh ose dhe ajo në gjenja që i ndodhë një sen që i ka paramendusen edhe në të kaluarën, e, i ka ndodhë dhe njëta apo gjindet në një vend e, në cilën faktikisht nuk ka qenë, po are e, e paramendon në ndërdien e ti se ka qenë, e kështu më radhë, jo në veprime e, të cilat, po e them kushtimisht nga këndvështrimi islam nuk ka ndë një definim, po gjithashtu edhe edhe nga aspekti psichikë, ka trajtimet nga disa prej psikologëve pse ndodhen ato dhe çfarë janë uh, arsyet dhe on më sa e di uh, ajo parandjenia uh, ndodhjes disa disa gjëra mundet më qen nganjherë reale për shkak <clears throat> për shkak të një uh, Arabisht i thonë al-firase, do të thotë një lloj ngjhenie që Allah xhala olla i jep njeriu të parandjejë diçka që ka ndodhur në një vend apo diku tjetër që ky faktikisht fizikisht nuk ka kontakt apo nuk ka informacion, por ajo faktikisht ndodh ashtu apo parafisht ashtu siç e ka paramenduar. E, kjo ka ndodhur edhe në kohën e Omerit radi Allahu ta lanu, u treguat me një rast kur ka qenë në hutbe ka si një ushtri muslimane në një vend duke luftuar edhe duke folur Omeri radhiyallahu anhu e parandjen se ushtria e tij është në një rrezik dhe duke qen ashtu në hyjtbe para lajmron çt strehohen afër një kodre dhe vërtet al Jabal al Jabal do të shkoni afër kodrës shkoni afër kodrës edhe pas taj të regohet se ajo njenë që e ka pas ka qenë do thot për luftën e caktuar apo beten e caktuar që e zhvedlonin muslimanet dhe e ka ndi se musliman ka nevoj që të bëj një veprim caktuar dhe ka bërtit në të njëtin form. Edhe ushtria kërë është këthy e ka në vërtetu të njëtë në gjë dhe se kodra i ka shpetu do thot kërë janë strehu afr kodras. Pra, jën veprime që <coughs> faktikisht mund të këtë ndërlidhje po nuk ka diçka që e, mund të e, trajtohet apo të vendoset në tavolinë dhe të sqarohet në fron decisive se si ndodh edhe në çfarë aspekte ndodh, pra ka mundësi disa besimtar që janë shumë të sinqertë edhe të përkushtum ndaj Allahut xh.l.s si dhundti ndaj tyre dhe mrekulli ndaj tyre Allah xh.l.s u bën të mundur që ata të vren di sa sende dhe ti parakuptojn para paraprakisht i kuptojn di sa sende ë qoftë për të mirë apo për të kundërtën por mundet me qenë edhe shkak edhe i ndjenjes vet njeriu pavarësisht ar bursimtar apo jo Njëri ju, Allah që, që e ka kriju dhe ja ka dhanë dhëntim matë madhe e, trurin, menjen, logiken e, dhe neve dim që mendja vazhdimisht është në veprim dhe punon. Pa vazhsisht neve a jim duke folur apo ju apo paramendojmë se jim duke menduar apo ju, e, mendja vazhdimisht është në funksion. Pra ndaj është shumë, po a them kushtimisht mundët me qenë shumë normale nëse dikush lejmëro se është duke arr rrugës dhe gjatë kohësit i prët me shkumendja edhe që mundet të mendon vë një aksident, do një fatkesi apo mundet të ndodhë ashtu, dhe këto para mendime mund të mund të jesh shumë kalimthi në trurin tënd, edhe mundet të ndodhë, po mundet mos mendohe. Nëse nuk ndodhin, atëherë ato faktikisht nuk kanë kurfar efekti pse i ke i ke mendu kalimthi. Mir po nëse ndodh, atëherë mendja e, e rikthent atëse e ke mendu atë dhe para mendon se është parandjen se e ke menduar atë. Dhe kjo i ndodhë se cilit njëri edhe në shumë punë. Mirë po disa mund të, të qëllohën, po e them kushtimisht, edhe njëri zakonisht në ato gjera që e qëllon, i mbetet mendje e ti ma shumë, se sa në ato gjera të zlatë i paramendon dhe nuk ndodhin, dhe ato i harron shpejt. Pra ndaj mund tjetë edhe prej kësaj, mos me zgjatë me shumë, po e them nuk ka nevoj të shqesohëmi nga kjo, E besimtari karrshi këtyre gjërave është që të mbështetet vazhdimisht në Allahun Xhelalu Elal, ta ketë vazhdimisht bindjen dhe ta kuptojë se çdo gjë që ndodh në këtë botë ndodh me caktimin e Allahun Xhelalu Elal, me vullnetin e Tij dhe me dëshirën e Tij dhe të ti mbështetet atij dhe vazhdimisht ta lutë atë që t'i japë hajrin kudo që të kthehet edhe në çdo veprim dhe punë që bën. Zoti i moslimit. Një pyetje tjetër të të thotë a është gjuna me ba hundën operacion, çu të dukemi më të bukur? Problematika e operacioneve plastike e cila ta shumë kohën bashkohore është shumë e njohur dhe e afirmuar në përgjësit në bot, është një problematik që ndërhyrja të së bon në të e bën njeriu në nërhyrja kirurgike të së në e bën njeriu për vetën e ti kategorizot në dy loje apo në dy kategori. E para është operacionet plastike rekonstruktive, si i thuhet në terminologjin mjekësore, pra jënë ato defekte me cilat ka mundësi një riu të lindë, për shembol nëse lindë me gisht rindë e bashkuar, apo e ka gisht në gjasht tepër, ose mundet me, me lindë me një buz të qarë. E kështu me radhë defekte të ndrysh me fizike, të cilat me ndërhyrje plastike mund të përmirësohet ato apo them kushtimisht që të ndërhyjmë dhe të largojmë ato mangësi, ë dhe ose mund të ndodhë do të thotë ndonjë ë uh, djumtim uh, çoft për uh, gjatë aksidentit e kështu me radh mund njeriu të humbë ndonjë pjesë apo ë uh, të deformohet ftyra apo hunda e kështu me radh dhe me ndërhyrje plastike kirurgjike ajo mund të përmirësohet. Edhe në këtë rast ë uh, është lejuar dhe nuk ka gjë të keq edhe kjo hyn në kategorinë e shërimit dhe largimit të mangësive edhe nuk ka gjë të keq edhe lejohet me parimet e përgjithshme islame shariaatike për të cilat nuk po duhet u ndal dhe me i shtjellu mendoj që në disa raste të tjera kemi fol pak më qartësisht edhe kategoria e dytë është kirurgjia plastike estetike në cilin nuk ka ndë një deformim apo mangësi të atyre kategorive të slat i përmenda pak më heret, por njëri ju e ka duken ashtu siq e ka, pra bukuria është gjithka relative, mirë po dikush dënë me ba pak më prefekt, më mirë, më bukur t'i duket hunda, apo veshë, apo goja, buzët, e kështu me radhë, dhe që stoo kërkon ndërhyrjen për të përmirësuar atë pjesë të trupit apo për të estetizuar edhe më mirë se ç'është. Në këtë rast, kjo kategori sipas trajtimit dhe vështhëllimit që kanë batu dietarë bashkohor islam në vitin duke 2004 është mbajtur një sesion shkencor në lidhje me ndërhyrjet në kirurgji plastike nga ana dietarëve bashkohor në në Malezi e kanë bajtur një do të thot një akademi e fikut islam që ka selinë në Cidde e kanë bajtur një sesion shkencor dy ditë apo tri ditë dhe aty kanë trajtuar problematikën e ndërhyrjeve në gjitha format dhe mënyrat se lat janë të, të njohura sot në kupt bashkëore dhe konkluza e tyre është se kjo kategori e dytë që ndërhyrja të bëhet për të perfekcionu ndo një pjesë të trupit jo për të larguar ndo një mangësi apo ndo një deformim të caktuar mirë po qëlimi është që ajo të bëhet më perfekte në këtë rast e, mendimi të tyre është se nuk lehot në asë një form për shkak se është ndërhyrja e, dhe është një kërkes apo një, një përmirësim i, i ati e, asaj pjesë të trupit e, e, duke mos një pjesë pasur nevojë dhe jënë bazu gjithashtu dhe në, në ajetin e Allahu Gjallu Ala ku shëjtani në, në një ajet kuranorë thëtë nah do t'i urdhraj njerëzit që t'a ndryshojnë edhe fizionomin krimtarin e Allahu Gjallu Ala dhe kanë thonë këto format e ndërhyrjevë si kur zeshtë që janë edhe um, format e tatuajzit, pastaj format e në ndërhyrjeve të estetike, në kirurgjim plastike, e kështu mëral, hynë në kategorinë që njeri ju tentoj të ndryshoj fizionomin të së njënja ka dhanë Allahu Gjallala dhe e ka kryu njeri ju në mënyrën më të përsosur. Allahu Gjallala në Kurani në famlarë thëtë, e kemi kryu njeri ju në dhe e kemi dhanë dhe thot formën më të formën më të mirë, më të bukur, më të përsosur. Zote edhe më smirin një shikues tjetër ka e, dy pyetje të cilat lidhen me xhahun apo xhuetin. Thotë, "Gjatë sezonit të xhahut dal në xhahë dhe më intereson se a mundem të marr abdes pa i zbatuar të mbathurat. Duke i dhënë mes këmbëve pa mbathë çizme të gjata." Dhe e dyta thotë, "A prishet abdesi nëse të prek zagarja apo çeni?" Ë po. Nëse njeriu ka marr abdes, i ka pastruar këmbët dhe i ka vesh çizmet apo ndonjë kapuç që zakonisht njërzit i, va, i mbathin kur dalin e për kodrën mal e kështu më radhë, dhe vjen koha e namazit dhe a i mër abdes, dhe gjatë abdesit nuk i zbath këpucat, i mbana shtu si ka dhe në toju mërmes, nuk ka gjithë keqe. Mund të falet njërju në atë form, posa që i kur është jashtë, por vetëm duhet të ketë kujdes që paralidhjes namazë, nkurdon me ufal që ti fërkoj këmbët apo këpucat ti fërkoj për bari apo për dheu që ti pastroi që nëse ka mbën ndonjë dytsirë apo diçka jo e mirë se ajo të të kaloj kështu ka porositë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam që nëse njeriu folet fal, me me këpucat e tij apo ndallmet e tij para se më ul lid namaz që ato ti fërkoj që t'largoj ndonjë mbeturinë apo papastëri që mund të jetë faktikisht nër këmbë, nër kputca dhe pastaj i lejo të të falet në at form dhe nuk ka gjë të keqe. Ëh, por është një sikurse njeriu kur të merr abdes dhe ju ju bën mes mes tëve, e njëjta bëhet edhe me kputç. Por duhet të kemi kujdes se në këtë rast nuk duhet nuk lejohet zbathja e kputçëve alla sipas mendimit më të saktë është që nëse bëhet zbathja atëherë në këtë rast duhet marrim abdes edhe ti pastrojm këmbët tërësisht për pra arsyesë se mesi nuk vlen pasi që të zbathën këpucët. Ë në lidhje me pyetjen e dytë prekja e qenit në përgjithësi themi që ë me gjith mos pajtimin e me dhëbit Maliki ë shumica dërmuese e dietarëve fuqahave juristëve islam janë të mendimit që çani në përgjysë është ndytësir. Është konsiderohet prej shtazë më të dytë, po e them kushtimisht shtazëve shtëpiake që mund të mbahen në shtëpi, konsiderohet nga më të dytat. Mirpo në këtë rast duhet takimi parashysh që nuk nëse të prek qeni me me çimet ose me këmbët ose dishanga kjo, nuk në kupton se tesha ndytet automatikisht E, e, i vetëmi probleme është nëse qenit të prek me gjuhën e, e ti e, faktikisht e, Allah ju nderovët ato jargët e ti nëse të prekën atë në këtë rast në dy të tesha dhe duhet të pastroho të tesha pas ta i të falemi pra ndaj në rastin konkretë themë që nëse qenit afroho të të prek me bisht ose me, me trup me qime e kështu me rad nuk ka nevoj që të pastrojmë vendin mirë po nëse të prek me gjuhë dhe të prekin jargët, atër në këtë rast duhet të apastrëm vendin. Pra, nuk është obligativ që të apastrëm kryt të shën, mirë po atë vendin që është në dytë, zotë edhe më smiri. Abdesi a prishet apo vetë? Abdesi, Abdesi nuk prishet, nëse të prek, por vetëm pastrot vendi dhe mundësh mu falë me atë abdes, është një që kërse një riu nëse prek në një në dytësir me dorë, e pastron dorën dhe nuk ka nëhojt marë abdes të rësisht. Ja pjesë e tjetër thotë a bën të falen gratë me trenjerha të gjëra. Në një hadith transmetohet se Umuseleme, gruaja e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pyetë të dërguar në Allah që a lejohet gruaja të falet në një mbulesë apo në një rrobë e cila mbulon tër trupin që është në gjuhën arabe i thuat khimar, është një lloj mbulese apo një lloj veshje femër që kanë qenë e njohur në të kaluarën, që u vendosein në kokë dhe pasta i prej kokës mbulohë i trupi. Dhe përgjamenës së nësërm ka thonë që nëse ajo mbulis e mbulon tërë trupin, atërën në këtë rast lejohë që të falim me të. Nga kjo hadit kuptojmë se e, kusht për të qenë namazi i pranuar për femra është që trupit të mbulohet tërsisht përveç fityres dhe duarve, dhe si pas mendimit të, të ulemave, posa qështë djetartë me dhime dhe nefi, edhe nuk është kusht të mbulohet edhe këmbet. Pra nëse, nëse janë të zbulu, ara nuk nuk mërodhë që i, a, a, namazi është prishur, me gjithse ka debat në këtë qështje. E, në rastin konkret, e, mbulimi i pjesës trupit nuk nuk kupton që ajo të mbulohet me diqka por kërësisht në veshjet e femrave duhet të kjenë parasysh 4 gjera. E para është që mbulesa me cilën mbulohemi ta mbuloj trupin. Pra të gjitha këto vendet e cilat i përmena përveç fityres duarve dhe këmbe. E dyta është që ajo mbules mos tjetë, apo ajo robe mos tjetë e te i dukshme. Pra rësujo se mund të mbulohesh me një pëlhur e cila faktikisht duket dhe nuk e mbulon. Pra mund të themi që është mbuluar, por faktikisht ajo duket. Prandaj mbulesa dhe rroba duhet më qen prej atij lloj që është e, e mbulon edhe faktikisht nuk e bën nuk nuk është e tejdukshme. Ë ka e treta është që ajo mbulesë mos jetë e ngushtë. Mund të më qenë e mbuluar, mirë po të të tregoj pjesë të trupit apo të të përshkruaj dhe të vizatoj pjesë të trupit, kofshën, kumbën, për këtë tek kë barku e gjithu më radh nëse janë aq shumë të veshura do të thonë për trupi atëherë në këtë rast është mbuluar do të thonë juosit mund të themi që është mbuluar trupi mirë po sheriahtikisht nuk konsiderohet mbulesë për arsyesë se mbulesë në, pra mbules në gjuhën e sheriahtit llogaritet që ajo të jetë mbuluar me kuptimin që jo vetëm ta mbuloj mos duket, po në të njëti në kua dhe mos ta përshkruj pjesën e trupit shumë qartë. Pra ndaj, veshja me trenerka, apo falja me namazën me trenerka, ose edhe me ndonjë lloj rrobe tjetër, sikurse pantollona e kështu me radh, të cilat përshkruajnë pjesë të trupit të femrës, pra duket çart këmpa, duket çart pjesë nalt, do thot gjoksi apo barku e kështu me radh, atë në këtë rast themi që ajo formë faljes nuk është e drejtë, edhe themi që nëse femra në këtë rast don më fal atë deri më mirë duhet ta bartë me vete një lloj veshjeje teater, çofta nëse vendos në çantë, edhe kur do të më falme vendos atë, ëh që mund të jetë një një lloj robe, mund të jetë e hollë mirë, por që nuk është e të dukshme, dhe atë ta vëj në momentin kur do të më fal. Në pyetjen e radhës si shikues pyet se a leohet që një i ri të shkojë në ndonjë shtet të perëndimit ose edhe më larg për të punuar, për shembull për 4-5 vite. ëh po nëse njeriu është synon udhtimin dhe qëllimi i udhtimit të tij është që të fitoj pasuri apo të fitoj diçka me të cilën ta mbaj veten e tij, lejohet, nuk ka gjë të keqe. Dhe kjo është e njohur dhe nuk nuk ka ndonjë ndonjë problematik në këtë. Problematika e cila mund të ngrihet posaçërisht nga xhoxhallaret, të cilët ndoshta kanë fol në lidhje me këtë çështje, është që Njeri u të shkojnë në një vend, si kurse që është përëndimi dhe të lejve në lindjen e ti, dhe atje të krijoj familje, të i bëjtë fmitë, pasta i fmitë të harrojnë gjuhën, traditën dhe shumë gjera tjera, qëka është me keqa të harrojnë edhe fenë dhe mos të kuptojnë prej ardhën e tyre, atërë këtu është ajmusi beti. Um, por nëse njeri u shkonë, dhe qëlimi shkuarje se ti është për një kohë të sahtuar, pas taj të kthehet dhe të kontribuajnë vendin e ti, atër e kjo në këtë nuk ka gjithë keshë. Zotë edhe më smiri. Hva që të të bëjmë një shkëputje të shkurtë për të rektuësërishme për e tjetë tjera. Nërsa ju mishë të dashër që ndroni edhe në teme e PISTI. Misht të dashur, jemi l kthyer sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit dhe pyetjet e tjera. Koq pyetja radhës sot babi më ka vdekur para 5 muajve. Ella pa i bë 4 muaj që e kemi varrosi, i është në burvari. A ka ndonjë domethënie kjo? Nuk mendoj se ka ndonjë domethënie vërtet mundet meqen shqetçuse për familjen apo një mërzi se pse ndodh kjo, por e, e never duhet ta kemi parasysh që këto gjëra mund të ndodhin, mund t'i ndodhin çdo kujt dhe mund të ndodhin në çdo rrethant. Prandaj nuk mendoj se duhet t'ju sqetsoj kjo dhe t'ju mërzisë, ajo është farë kërkot nga juve për babën, është se të bëni vazhdimisht dua për të, nëse ai ka lënë ndonjë borxh apo diçka nga kjo që të mundoni ta ta lëni atë, do mund ta paguani atë. Pastaj e, gjithashtu edhe ti respektoni Të e të afër me të burrit të babës në këtë rast tin derani ata posaçërisht nëse shokët miqtë e babës e, e këtu me radh këto janë ato veprimet që ndoshta është e drejtë ju ti bëni kurse ajo pse ndodh ajo mund të ndodh në çdo rrethon ose në çdo situat pra nuk ka diçka që duhet t'ju shqetësoj juve Pyëtja radhës vjen nga një motër mëslimane cila thot se dë, duat ju pjesë nëse t'i gushtë të ofendoj, ofendon ndaj fejezë dhe të orajnë sepse kam vendosë buljesen, si duat të veproj me këtë person? Allahu jëshë përblef me gjenetin ferë dhe usë për këtë digjerat. Unë e filimisht e përgëzoj këtë gruan apo këtë vajzë e cila ka, ka, ka marrë një vendim të tjilë, për arështu ju se nuk është lehtë, po saqisht në rëthanat e sodit me ba një ve pastaj në anën tjetër them që e, nuk duhet ju shqetësoj apo të parajykoni të tjerët për arsye se në të kundërtën, pa sa shihni se dalni në rrugë, ecni apo në shoqëri e kështu me radh, do ta shihni se respekti do të jetë më i madh se sa mos jeni mos jeni embuluar. Pra nuk duhet ju parajykoni të tjerët se çfarë do të thonë. Nëse eventualisht dikush mund të reagojë, atë mund të reagojnë anëtarët e familjes kushtimisht ose dikush i afërm që të kanë njohë, edhe është pak më më i hapur me me juve, atë mund ta ta demonstroj, po them kushtimisht, paknaçsinë e ti që faktikisht në rrethana të sodit prap them që ju nuk duhet ta merrni shumë tragjike dhe shumë nga zemrës për pra arsye se nëse pozicionosh në në në në çasjen e tyre apo në gjendjen e tyre, atë ndoshta edhe është pak normale që t'regojnë këtë fond për shkak të asaj çfarë dëgjojnë për mediat ndryshme në internet, pastaj edhe në televizion, ku vazhdimisht është një sulm ndaj praktikës islame, ndaj punëve, ndaj shamis, ndaj mjekrës, ndaj namazit e kështu me radhë, dhe reagimet e disa njerëzve është si rezultati i atij konsumi mediatik që çdo moment e e bëjnë me dëshirë apo pa dëshirë. Pra ndaj duhet ta merë një pak më shtrirë dhe tjeni pak më komunikativë dhe nëse kini ndo një reagim të asojnë atyre, ta te i kaloni duke mos e marë shumë nga të zemrës. Nëse kini mundësi të ndërhyni dhe të shpjegoni arsyet dhe e dini që para vetë të keni një njëri që donë kuptojë dhe donë të komunikojë dhe të komunikoj bashkëpisedojë me ju, atëre bëjeni atë. Nëse e sheni që kjo nuk është e mundur dhe e tëra është vetëm akuz e kështu me radhë, atëre me e drejta është që ju mos të zgjatni me të dhe ti shikoni bunë të juaja dhe mos të, të lëni asë mos, mos e lëndoni vetën e juaj, asë mos shpenzoni energji duke u mundu me e mbrojt vetën nga një pozit e, të cilën ndoshta aji që ju akuzonë dëshëronë të ju vendosë aty. Sotë edhima smilë. Sa se vape ka një hap më shku në ditën e gjëma? Êshtë për tjetërë? Po, në... është një hadith e Pekamere S.A.S. të zënë e shëndan imam të tërmiziju të në koleksion në ti, ku i dërkuare Allah të thot në një hadith me nëgësële, me nëgësële, me nëgësële, me nëgësële, me nëgësële, me nëgësële, me nëgësële, me nëgësële, me nëgësële, me nëgësële, me nëgësële, me edhe prezanton xhamin shumë herët, edhe kur shkon xhami ecë për xhami, do thot ecë dhe nuk nuk hyp në ndonjë mjet udhëtimi të qoftë kali, deve apo makine, kështu me radh, pra ecë shkon këmb, nuk shkon me me mjet udhëtimit. Pastaj vazhdon hadithi thot ve, dë afrohet imamit, pra kur të hyn xhami nuk ulet në qoshtë xhamis, po shkon sa më afër hytë bës ku do të mbaj imami e legjerimin dhe afrohët pëthot ati vendi për me dëgjumë më afer, pas taj thot edhe deri sa ta kryn imami e dëgjanate duke mos u marë me pun tjera po me biseda tjera, thot atëhere kë e ka shpërblimin për gjdo hap të cënë në ka bërë, për të shkuar në gjami ka shpërblimin si kur se të këtë falur një vit dhe të këtë agjeruar një vit pra për zgdhap, nëse për shembull xhamia e ti i ka bër 100 hapa, i bën sikur se 100 vjet këtë të falur namaz, edhe 100 vjet kish e, të ket agjëruar. Nëse është më lart, atëherë i njëti e, logaria bëhet në këtë formë. Dhe është interesant e, komentator të komentatorët e këtij hadithi kur flasin rreth këtij hadithi thojnë e ibn Joseme për shembull një kur ka fol në lidhje për këtë hadith thot nuk kam dëgjuar ndonjë vepër në islam që vlerësohet më shumë se sa kjo. Do në formë konkrete, do thot një hap të vlerë, një hap të sunen e bën njeriu që të ketë shpërblimin e xhirimit një vit dhe të faljes namazit një vit, do të isht një shpërblim jashtë mase. Pra, me të dhjetë hapa një riu i logaritës që të dhjetë tjetë vazhdimisht në mazë dhe tjetë vazhdimisht në, në agjerim. Pra, është një shpërblim i jashtë zakonshëm dhe kjo hadithë është i sakt, pra, e transmiton imam Tirmidhiu në koleksionit në Sahih ul Gjami. Dhe ka dhe hadithë tjera Disa hadithe nuk janë konkret vetëm për xhumën, janë përgjithsi për vlerën e shkuarjes në xhami dhe prezantimit në namazin e xhumas, në xhami, namazin me xhemat, jo vetëm xhuman, po ky hadith është konkret vetëm për namazin e xhumas. Zoti i mëshmirë. Në pjesë tjetër thotë Alejo të bashkimi i ditëve vullnetare në axherim, pra të hënën e të enët dhe nikosisht edhe ditët e kompenzimit të Ramazanit, pra dy njete në një ditë axherim. Çështja e bashkimit të njeteve në në ibadete është një një elaborim që bëhet në shumë aspekte të dietart, po pa u futur në këto sqarime ma djeka libra që kanë shkruar djetarë, po sa që është djetarë bashkohorë në lidje me ndërhyrje në njetev, pra i badeteve dhe qëllimeve që njëriu do të të i bën në namazë, në agjerim, e kështu me rranë, në vepra tjera. Mirë po pau futur në, në këto shtjellime, me them që nëse njëriu e bën një pun të farzit, si kurse që është farzi i drekes, pra me falë namazën e farzi drejkës, atërë gjithon njëtë tjetër që mundet të bëj, ë, është diqka sekondare, dhe ka disa për ulemave kanë thënë që mundet me ba, ë, por ë, e sakta është që nëse është në pytje farzi, atërë ajo e, i përshinë dhe nuk, nuk ka mundësit të i bashkanjitët diqka tjetër. Pra ndaj në rastin konkret, nëse njëri u ka borqë të Ramazanit, dhe do në me agjeru atë borqë, ditëve të hana dhe të ejte, dhe bën njëtë që pe agjeron dhe ditën të hanë të ejte se është na file, them që automatikisht në filja bjenë poshtë. Dhe ati logaritët se është duke agjeru farzin të sënë e kode, mi aftën shpërblimin i këtë dhe nuk ka nevojtë të hullumtojnë që të arindon një shpërblim tjetër. Mirë po nëse agjerimi është na file, prej na fileve të ndryshme, për shambull është ag sikur se mund të jetë dita e Arafatit, dhe ajo ditë e bekuar e Ajtë, atëhën në kët rast ka mundësi me i bë, me i bën ndërhyj, mi ndërhyj dy njëjete për një veprim dhe nuk ka gjë të kesë. Mirë, por nëse është një pytje farzi, atëherë ajo ndonëhën të gjitha nafilet tjera bin dhe ihet përparësi farzit. Po. Kur i bashkojmë namazet në udhtim, si bë dikri dhe ajetul kursia, a duhet të bën dy herë apo si të bën? ponës e bashkohen namazet dreka dhe ikindija atëra bërja e tespive nuk bëhen vetëm se një herë pra në fund namazit dy namazeve bëhet nga një herë edhe lexohet tespidovja edhe bën tespit një herë dhe nuk ka nevojë dy herë për shkak se bashkimi namazet, i namazit nën kupton që si ti hapsh selong nga namazi i parë lidhesh me një herë bon ikamet namazën e dytë duke mos fal as sunet as nafile as duke mos zgjeru bisedën e kështu me radhë, pra asë në një rikër tjetër apo lutje tjetër, po automatikisht thirët i kamete i dytë dhe lidhës namazin tjetër, dhe pas që ta përfundosht namazin tjetër, atëre vazhdojnë me lutjet për të dy namazet. Dhe në fund të që kemi një pytje cila po vulosër, cila të të një që kemi një pytje që ka mbetur pa trajtuar nga emisionin ektari i vullosër, që kemi një pytje që kemi një pytje që kemi një pytje që kemi një pytje që kemi n Ne paksa në muslimanët jemi pak sa në pozitët pa lachmushme, sepse vet një amënyrë për të blirë shtepi është për mes kredive dhe hipotekes, sepse për shkak të qmime dhe te për të larta nuk mund të paguaj me para në dorë. Burri është konsultuar me disa hoxalar në Zvicar të cilët ja kan lejuar një gjëtëtilë, andaj tashë kemi rënë në hadë sepse kemi dhe gjuar disa të thonë që nuk lejohet, e disa të tjerë që e lejohet. Jë lutëm na jep Po, qështja e blerje sh së shtepive në këtë mnyrën dhe metodën të sënë e përmenë këjë shikues, është një metodë me cilën balohaqohën jo vetëm ata që jënë në përendim, po edhe ne këtu, po edhe në gjdove në botë, pra rështu e se blerja e shtepis e, nuk është një pun e voglë, pra nevojitët një shumë e madhe e pasuris, e, e, që fatkesisht në kohën bashkohore, qështja e keshit dhe posedimit të parave të gatshme është pak më e vështirë se sa në kohrate më hershme. Dhe për këtë shkak, mnyra e blerjes e shtepive me këste, qofte dhe më shtrajt, po për shkak të thatë mundësisë pageses në një afat të caktuar, qofte disa vite, madje dhe ka mundësia dhe me dekada, është një veprimtari e cila, posa që në kohën bashkore, është ba shumë e njohurë, alda aplikohet në shumë vende. Këto forma e aplikimit e bëjnë bankat e, konvencionale, të cilat ja mundsojnë klientit që një shtëpi për shembull që e ka vlerën e, e një shume shumë të madhe, që ata të bëjnë pagesën asaj shtëpie në KST, mirëpo kuptohet ajo shuma që s'në do ta paguajnë, paguajnë me KST do të jetë shumë më ma e madhe sesa sesa nëse e blenin në, në, në para, me para me parën në dorë. E kjo shumë edhe dalimi kësaj shumë është të thot një, një shtes që qartë si pas e, njërës e si e aplikojnë bankat konvencionale është të thot kamat. E, dhe për këtë shkak edhe ulemat janë kategorikë që marja kamatas nuk lejohet. Mirë po në kohën posarqisht viteve të fundit, e, them në djetëve qarin e fundit, disa dietar bashkohor duke e shikuar rrethona në të cilat jetojnë muslimanë posaçërisht ata që janë në perëndim dhe vendet që aplikojnë kod foltësh dhe dleries sikurse kanë thënë që në rrethana duke kuzumë dy kushte pra nëse njeriu nuk ka mundësi dhe është në vështirësi dhe nuk ka mundësi të paguaj as qirra dhe e vetë një mënyrë e daljet nga rrugdalia është kjo, atër në këtë rast ja kanë leju blerjen e shtepis me kamat, edhe nëse paguna i kamat, përshka këtë do mësdo shmëris. E, dhe kët, kët, kjo fetfa pastaj është përha për hapër, po thuaj se në tër botën, dhe shumë për e njerëzve aplikojnë, Madi e fatkesish edhe është keq përdor kjo fetva në shumë raste edhe tek ne edhe edhe në botë. Pastaj filluan njerëzit të blejnë edhe makina me kët fetva, blejnë edhe kompani, pastaj blejnë edhe të të futën në biznese të ndryshme duke u ju referu kësaj fetvae edhe shumë prej dietarëve bashkëkor kur kanë folur në lidhje me dhënien e kësaj fetvaje kanë e kanë konsideruar se ka si një hap i gabuar për faktin se është ke, më shumë është keqpërdor se sa ka bazë zgjidhje për për muslimanët. Pastaj ndonjë tjetër ka qenë edhe një fetva e cila fatkesisht e ka e, nëse mund ta quaj edhe në një formë edhe e ka abortu alternativën islame e cila vazhdimisht është në kërkim apo dietart islame dhe ekonomistat musliman janë në kërkim që të gjejnë alternativa të cilat u a mundsojnë muslimanëve blerjen e shtëpive, çoftë edhe me këste, por duke mos u futur në metodologjinë që e aplikojnë bankat konvencionale. Dhe ajo është metodologjia e murabahs pra e blerje së shtepive, gjithashtu me këste, mirë po bëhet në një formë dhe në një metodologi e cila me një nënë praktiken kamatës, e cila fatkaqisht aplikot në disa vende, e, edhe në botën përëndimore, mendojnë në Anglidhe, në disa, mirë po është në forma shumë të limituara. E, unë nuk du të futën në, në elaborim të këtyre formave dhe asaj se Për arsuj se ka mjaf që farë të thuat në këtë, por them që është e vërtet se disa prej ulemave e kanë leju këtë, disa prej djetarve në bashkore kanë leju këtë, por në bazë të atyre hullumtimeve që unë personalisht i kam bërë dhe në bazë të shtjellimeve që i kam ledzu edhe atatë të cilete kanë leju edhe atatë të cilete janë më kategorikë në këtë punë, e kam pa se vërtet kjo forme fetëfas nuk ka qenë e drejtë dhe nuk qëndronë për arsye se krasa saj që i jep shumë, lenë pas vete shumë probleme, po në të njëjtin kohë faktikisht është një një forma po tjetër e legalizim i kamatës dhe është legalizim i përgjëshëm. Për arsye se njëri u mundet në disa situatat caktuara të tjalejoj vetës një haram po e them që një riu të lejot në një, djetarit të lejoj në një, një haram në një situatë saktuar, mirë pa jo të duhet mbetit në atë situatë, e jo ajo situatë bartët dhe të bëhet një që ka si parim i përgjëshëm në gjdo sentë. Si kurse që mund të themi që në parim besimtare ka të ndaluar në ngrënje në mishit derit, mirë po nëse vjen situata që besimtari i ka noset rëziku jetës, atërë themi që ati i lejot me ngrën, po në atë ma sa me mbajtë vetë gjej ushqim më të mirë. Dhe kjo është parim i përgjëshëm që domozdo do do do shmërit i lejojnë dhe haramet. Dhe në rastin konkret kjo parim që të aplikohet dhe të bëhet një veprim i përgjëshëm që se cili të përdor për për synimet e vetë, ashtu si që po e përdorin nuk është e drejtë. Pra ndaj unë them që e besimtari duhet të kërkojë alternativa tjera dhe unë nuk mund t'i them askujt që lejohet të punohet me atë vetë për faktin se çështja e domosdoshmërisë or diçka relative or diçka që duhet çdo situatë vlerësohet në veçantë dhe pastaj të, të jepet përgjigje konkrete për secën situatë e jo një përgjigje e përgjithshme prandaj unë them që E kam parasysh me ndimin atyre djetare, mirë po për veti kam rezerva dhe them që njëri ju përderësa i largot haramet edhe e bënë këtë me qëllim të knaxjes dhe arritjes e knasis Allahu Gjellar Allah, atër nuk ka dushim që zoti ati do t'i gjëjë rrëgdalje ku thot Allahu Gjellar Allah në një ajet kuranur o mejet të qillaha i gjallahu mëkhradja a njeri që e ka frik Allahu Gjellar Allah a tijeri, zoti madhërishmë ati do t'i gjëjë për rrëgdalje Zoti edhi më smiri Tërëhë që këto ishim pyetjet për sondën, ne ju falendrojnë shumë që ishim të sondën. E do një falendrojnë përftesën. Shikus të ndëruar, këto ishim përgjigjet, ju falendrojnë shumë që në ndoqët, dhe vazhdojnë në tëjtë e në shkruani në email adresën tonë, si dhe në përmjet mesajëve pyetjet tuaja. Dhejri në emisionet tona të arshme, assalamu alaikum.